اوو باغ داوتا سليمان سکهسته باند او زمم ادياط په کې كاملو اديه الله ته ګرځي زم کې يا تا چپيش چوب د باندې مازيګر چونشي کرا چونا صافنات چونشي ديات کرا هغه پاسونو کې پسرو کې لس چونتر او دانا سوار کرم نو یې سليمان عليه السلام زمينه کوم منا دمال خیر مال مال زه منا کون منا سره مال سرا خیر نمرا مال مرا دی سنا او قرآن که دا خیر مانا گران را غریدا آسر تا حب الخیر منا کون منا ان ذکر ربی ان دو معنی یو ان پا معنی دا لام دا پارا دا دین غرولو چزا پی جعادو کم مینوک مین دې مان سره د پاره د فرولو دین د الله ذکر د الله یعنی پار دې جل الله دین پرې کې خورم اوله مانا عن پمانه دې رات مانا, مانا دادہ وې سليمان عليه السلام مینوک ما مین دې مان سره نو مشغولکم زده الله د کتاب د ذکر نه تاسو نو اختام نو مانه مصطداشن مان عن پمانه پرې سره سمانه زم مشغول شم تر دې پوره یې خیر خیر مال او کلا اثرتو معنا لا حداګي تعذيب ان سر دي اثرتو حب الخيل فشغلا ان ذکر ربي مينې مې وکړې مال سرا نو مشغولې کوم مالا داللا ذکرنا دمنا او خیر نه مال کېلې شي او ترګه خیر نه مال پیږي مینہ میں مال سرا نو دے مال دا اللہ دا نه مشکول کریں یا خیر نه مرات اس سنا اس سنو کوم نو دے مشکول کرم دا ذکر دا راب یو او بل دا چی محفول محضوف دے حب الخیر مصدر دے او تقریض احباب تو حاضر خیر نسلہ حب الخیر مینہ میں اکڑا نو دے سنو سرا پشان دے مینہ دا مال نو دے مشکول کرم دای ته شهید رسول الله حتا کې حتا توارت به حجاب چې ورشو داسونه پرده کې دیس غلون لکه حدیث کې مرادی نبی السلام او سنت غلو ابن مروي زوم پغې کوم مينې مې وکړه دمه اسونو سرا نو مجبول زوم دال کتاب حتا کې مينې مې وکړه چې پرچو دې په پرده کې یې نه لرلې نو پاس کې دی له په ما باندې نو شروع شه چې ما سه کولات په ژټونو په انات ما صحه معنا د الالول شرع راغلی نه ده وو هم صحو به روز کوم کپاره دا سبب نه ده مساحه تو بل حایته ما دیوال مات دا ساره بینه ده مساحه په معنا د لاس پرولو لاس بوطل، ماساحتو برراس لاس بوطا پسارا، ماساحتو بالحاج لاس بوطا پدیوال، دا سارا بین ریل چی خلق نو، او بل دا چیز بیتلمان مال سنگا غالا لکن، اگر تفصیل دو برخیر قرآن رسو گئی، مینکوم دی اسون سارا، حتاکی چی پرچو اسون اپا نو اپا جی کوي نو شوروشو سرهمان چما سکو دي چوندا دا غي اج پانډاي چدا اسونه دياد دي نبي اوي اندي كه احبط توبت ته بر خير اندي كه رب ما اسونه سره مجبورون دياد نو مان غموس پات شپات شپ ارتفاع په نوڅ کې ناروا دي لکن حديث بوخاري کرا دي چي نبي اسلام السلام كان يلفتف تو يمينن وشمالن حضرت پس سترګو کوڅه کې بلیدن حسابا قوم اسکی کنه کوي نیو دا کوي اتفاق نارواده الټفاق نارواده چې د دنیا ده پاره ای او د دین ده پاره ای عبادت ده پاره ای دا, پا دا پا نيغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله جن قادسیه کې شروع نو حضرت عمر با قتل لا لیدا مسکی نیو الټفاق ده پاره د ټول فایش ایو الټفاق ده د پاره د عمر د دین موشک فعل کثیره نماز ماتي او پوجات کی ترتا ترا غصي ادر سرهي نماز ماتي پوجات کی کيا پركات ایمان سره وکي اور اروان شي متا کافر د فون مقابله تا يور کا بل نه کړي او ته دا غدا نه راالي ا کافر تو دي دي نه دا تل نماز بلکہ موز درست شام گارنگی سلیمان علیہ السلام دا جہاد دا پاسونو لاسو نو وقت مصابت لار نو سلیمان عذر پیش چې کہ مانو وقت لار بستہب ذکر ذکر ذکر دے منکون چی دا اللہ جہاد حکم تدے او غیر ٹاپول شای اسماعیل شید رحمت اللہ علیہ چی کل دے ملک نو دے ملک ملیان راجہ مشون حافظ دراز یو علمو قاضی بندی آقا حشیمشتی آقا دور روی علیمو چاگت بخاری آدھا من نو مناتق را جمع شو نو دا خیالو کوئن که دا اندوستانی سره راغله غلده را چې غلد چی بندی کو نو شایشمایلو آیا وقت که لنگو او اس چاپی کو اس او بندی او شئی ده بندی جی چاپی کې نو سرهوالی لاد شی داگی ازم جی چاپی که نو ده تازه ش النگوټه والے وګو به چولې هغه یې صحا کو نو مولیاں دل نشا اسماعیل نے ته پوښتګو نشا اسماعیل به چرته ویولې دا علماء راغلي دي دیسو سوالونه دي نشا صاحب وتوی او کای کنه وینا پر شاش اسماعیل وکړو زه کله والی په ماو کای نو حاضر زرات د منطق په خصوص نو وکړو نشا صاحب اسن کیا په کو بل تفات دی جواب نو وکړو نو به شاشه په تیرادو کو ناوی تول غلیشون نشاہ سے بخندل ایک سرز اسماعیل سر اپاد چین منتق بردکی نشاہ سے بابا قات تے سلاما مسلم راو اخلا قادی راو اخلا او با قات راو اخلا نتا تا بابا تاولگی چه کم کتاپ زیاد گران دے او با قات تے شاہ اسماعیل شید رحمت اللہ دے نسلیمان اے اسلام اسونہ مخل او داق زمینہ کوم دیدے پارا د دعا یا پاپس کوي دې شنو را ما تا شو چې ما سکولیت سټونو په پوندو اېنه سليمان کوم دې مال ساو چې د الله خور کوم زما نفس دې سره نو پای مينه دې دې پاره کوم چې د الله دین مخون jihad مخې خون داږي طالب ډوړې خري یعنی چیرې دمال مخې شي قران ته خې نه ناغم دياد خو پوم چې تازه دام زیاد دی دانه چې نسلې کوم کوم ایوب خريغي پوه ته اتاقي ازمایش کړو ما د سليمان عليه السلام اومغړو په جوړای د کې کرسي د بادت کراسه یک رسونه دی کراسه یک رسو جمع کېدو ته وي او کرسای ته کرسای ځکه وي چې بدن پکې راوندي او هغه هم په جوړای د کې یعوسا نو راوړل الله عطا نوې الله الله بخرو کماتا او په خیال سلطنت دې نه دا تلا مناسب اچاله ځمانه پاس ما باندې دا تلا راولې افرا دا تلا پې چمرولې بیا سمونه دا امتحان په ماو کې ادا سکه امتحان پې چمرولې دانه کې بخیل یقینا ان تبون کې مطابق در کړم دل په روانډو په حکومت فراخ آسان کوم غوا تا چې بتل سليمان اصواب کوم غوا چې وته دل ته کې فکر نه کې وایه دا خدای کړو هغه خفا ووی له خپای زمما طارت او جلری نو سليمان وي جنات چې دا شکرجو کی چې دا ورته ګوري یو وروهاته بل ووای ډایرک چې سليمان وای چې زه خدو څخه بازم چې مالا زیرا کی نو زو بجاتم مخداع پاک اغل از زی نمگڑی یو یو زی اول که اغم نمگڑی جسدن لوت پورا نو حدیث را دی سند داغی طول سقری آئمدی طول مدودی وائی زماع عقل تدان را پیوزی چیز آگر دو رخز اپیوش پا یعنی دی صحت حدیث یو دا مدودی اکل دی چیز مدودی اکل منی نلب حدیثی کی حلایک دغه جاعل پادیشن پویږي چې نه بیا حضرت سليمان وری دي چې زبده د نمش په نه خوزه کړم ان ابتدا فعل وکم کله کله فعل ذکر شي په ابتدا ان شورو ونش په نه کوم دانه چې دیش وکړل لازم او شورو ونن کوم کې الله ټوله حاملي دی کی دیم پادې حدیث کې بل اشکاردارې یو ځای کې بخاری کې راځي وقا نو 60 امراتونه او بل, دی وکانا او بل را دی وکانا کی راضی وکانه لو څهبینې مرتن او ولای راضی وکانه لو تشینې مرتن نو بعد خلک یی باجیش رپویږي دا مسترف شو زکه الفاظ اتاقیق ازمایږی او ما د سليمان علیه السلام او موږ ورته په جولای دکې کرسی د باډ د کرسا یکر سو نه دی کرسا یکر سو جمع کې دوته وای او کرسای ته کورسای ځکه وای چې بدن به کراونډيږي اور دوم پجولای دکې یو جوسا راوګر دی الله عطا نوې الله پکره کوم عطا او بخماله سلطنت چنی ہدایت تلا مناسب اچاله زمانہ پاس ما باندې ہدایت تلا راولې اخره ہدایت تلا پچمرولې بیا سمانه دا امتحان پماو کې اداي سخت امتحان پچمرولې دانه چی بخيلو یقینا تبون کې متابل دار کډم دل بعد روان بو په حکومت سليمان اسان کوم غوا تا چې بتل سليمان اصوابه کوم غته په دلته کې فتنه کې ذکر کړي وای دا سزا یې کړو هغه خفا وویل خپای زمما پارتاو جل لري نو سليمان وي جناتہ چې دا شکرجو کې چې دا ورته ګوري یو ور وای ته وددارې بل وای دایې چې سليمان وای چې زه خلو زغبزم چه خدای مالا زی عراقی نو زب جیاد کون نو خدای پاک اغل زی نمگڑی یور یور زی اول کا غم نمگڑی جسدن لوت پورا نو بخاری کرا حدیث را دی سند ټول طول سقری آئمدی طول مدودی وائی زماع عقل تدان را پریوزی چرا اگر دو رخزی اپیوش پا کسنگلار یعنی دی صحت تحادیث یور دو مدودی اکر دی ای دې مودودیه کې منین الباجی صحیح کیه حالای ک داغه جاعل پاډیش نه پویږي چې نبی سره حضرت سليمان ویلي دي چې زبد نمش په نه خوذه کدام یان ابتدا فعل وکم کلا کلا فعل ذکر شي ابتدا ان شورو بنش په نه پم دانت دې شپه لازم او شورو بنن کوم چې الله ټول حامی دي کی دې پاډه حاجیس کی بلش کاردار دې یوزای کی بخاری کی راضی وقان ال 60 امراتن اول لے کی راضی وقان ال 70 امراتن اول ز راضی وقان ال 30 نو با د خل کی 25 روپے ایدا مسترف شه زکه الفاظ دراوی یو ندی مدا کہله کی الفاظ دراوی یو نی نو حدیث مسترف هغه قابل لوجت دی مندابیا نه پوهه راوی تا دیر حالت کئ او ریخزه او پاکستان 60 او کلا راوی دے برحالت تعریف کئی خور رے او یاوی لصب کی حائدے او کلا تعبیر دے تسین کئی خور او آمی تسین نوچہ کم رائے کی رازی تسعین مانے ٹولے چکم رائے کی رازی سبین مانے خور رے چکم رائے کی رازی سبین مانے پاکے نوچہ اصطلاف سنگرہ رہے بار یہ دے <سؤال> فقال له صاحبه اول بخاری دې دې دلید حدیث راولالي لفظ فقال له صاحبه نوอัล تبا دې خل غلطه معنا کوي اسفن ملقیا ورته حال هاي کې روسي بخاری دې حدیث راړي نو صاف را دې فقال له الملك جبريل ورته ان شاء الله دې نو دې چېنا سبب ملقیا جوړ کړئ له کوم سرهمان با آسب له جادو ورته نغمه ته پوښنه کول یعنی حدیث او ټول دې خل خل کړی دي نو فاتنا مانا دا آزمایشتہ ما دا سلیمان او مغردو د جولای کیو چا یانه سمانه درې چې داش په تواله به ځمان رايي ازب اجات کوو او الله وغه مالا ابه نوکه مالا راي کی مالا سلطنت چيني مناسب دا امتحان په چا په زمانہ یقین انت به کې اتا بهار کړو منځل بعد روانو با حکم د سليمان فرح کندای چې دبر سيد عدالت بهو شام کې اخول ور راته کابل تا عدالت بهو شام کې اخول وتا ذربايجان تا هم پسر زایکي او تا دې هر کوم سليمان لال پيريان كله بنان هر جوړونکي او په اونکي بنه چچ جوړي مهمار کيا با ديکي زمون ته پورتو کې مون ترکان ورته وي هله چاره ده کې به فرق نه شد جوړی جوڑی بننا وارتا ہوئی او کیا بادے کئی میمار وارتا ہوئی او غواسن قپیون کن کی انور و تریدشی پا تنزیر انہوں خلاف کن نویل امون سلیمان تا دازم امون احسان کو په پخلق باندے یا ساتا تاثنان ازی صاحب خلیفت ادا اختیار دے نبی علیہ السلام صلورتان صلو صلو صلو خانور کرنے او بادے پری خدر بخاری کی دنو کسره اول خو حضرت عثمان ورکنه د بیت المال اکبر کونه لا جرم ده دغه خلېفه حق ده چې مودودی وي عدل الرحمن څخه درجه وا بهتر ما ده په تلاګان ذکر شه داوود متلاشو سليمان آیات کا بند زمایوب چاځدي او قرطا نو یې واځای کې الله او عزیز ماتا شیطان پستریوالیو پوتکریف نسبت تا افال فائشا و شیطان تا کئی تعدو بان نشیطان سا و سا سبوا نوی منگا اور ووا ووا. دا دا. او اور کد قووا پوندا ووا داداید غسل دی اخ از از کلو دی او باقی منگ دی تا احل دا. اپشان دی سره دی اینا یعنی اگر نمی دی کل یا نور ورکل میر بانیو دی منگا پند پار دا قلمان دو اوی منگا یکتا پلاس کی جنبت نوآ په دې سره راغلا امه انس کېګه زګه قسمې خورلو چې زه وتا سره لختم بلار اتلو شیطان ځان پیر کړو خلکو ته ما سره داویدی هغه به اور کول نو خدای امراله چیرې داویدی زه خاوند لږ وسمه ان شیطان ته تي چې زما خاوندن هم بیمار دي دی یو اختراقا ندارو درکو نو خالي او تاوي چې سر زما بدن مالک ايوب دنه زينه تاسو کوو یو وخته زته مت تاسو کوو چې ايوب لرره وداله یو پیره اغله ده او دارو اور کای اما ته یو زما په نوم راکا ايوب هه نظر د الله کېته ته په دا زروق وینمابات تسلحت وایله نو کله چې الله روخ نه راغی چې ګناخونو هغه قفل نه کوي فل کیو کی نه له مجیم کې دیشي نو الله د مظلوم امداد کوي نو موږ یو ته صلات یې جمع کونیږه په یو ډول دا خو امر دی دا سو کوي الله اب فجر امر دی دا سو کوي الله الله تهنس نه دا سو کوي الله نو بده تا نه هیلا را نوږوی دغه امر ته هیلا و دا اوخړای او طويلی چوکا دا کار دا ته پرای کل دی هلی ویل دي ابل مفسرین دغه ونه دي دا حناف مزب ده هזי کائنات خاص ایوب خاصه دا صرف ایوب له خاص ده اوس کې اسره قسم اخري چې د بازار اصل لخته هم نه جنبنی که په ژوند په د او مزه په خلاصم د قسم نه اهداف په دې متفق دي چې دا د ایوب خاص بل سره دا دانش کوله ځکه کوم را یو ترې خصوصیت ادم ته لري دا لهون ته منځ کې اون تاسو مرده چې مخره دې ته خصوصيات وایي نه اول کله بل دا اهناف وایي چې دا شرایط من قبل نه او شرایط من قبل نه حجت نه دي چې کوم غيمل ما ان نشاد کې د آیات اما په تحقیق کړه د قسن سورۃ یوسف کې ما د ملت دین او اهله ذکر کړو نیمه نه حساب باندو الله توګردین کې زمات بندو خستان آیات کا دادرې اطلاعانی الله هم وصل ذکر کړې یو اطلاع د حضرت داوود د حضرت سليمان او ابتلاګان یک مفصل ذکر کوي علی بر سلام بدن چې شروع ده چې چاره چې دا د کوهر کلمه د انبیاو کی چنجي کی دا که څنګه مثال اسلام کو چې خدای ته لیکيږي نه نو دا بوتلی اور کوي کومه کی نور کی چې دا احادیث موږ ځو ذکر کوم نه پاګه ما کرے دانګي داتقانی مذہب داړي کې لاسړي رفای دین او کوم دفاعی شې زګا دا فعل کثیر دي نو طالب او حدیث جوړ کړل نو مالکری چې دا زرافای دین او باره کې چې پر رفای دین دی دا حدیث باطل دي نو غیر مقلدین و شیخ هم لیکلی تلقا په غلطه د ما په کتاب ته نو پويګي نو کسونده ثاني مزب ده دا نه په حنابل او کې دین صاف علامه مذب دی چې رفای دین چا کړو موږ دفاع دا فعل کثیره دي او زیر پار بے فقہ و حدیث جو کری دی نو مالی کری دی چے احادیث و عردہ پی باب برفا لدین کل لہا باتلو دا چې کم ذکر کئی فقہا نو دا او کم چی پر مہر آجی ماغو دا غی بیان ندیک کرے او زیر پاگلان و ملک دے سر خبر ملکی کو پیغمبر کی چینجی ماعاز الله کی اخوائے دا غی بی کی دا ټول حاجی محمد یاداد يهود دي چا یو گناہ کړو نو غره چینجږيږي توبای بیا وکړه دا ټول يهود بېمان دي هر پیغمبر په لري لکای تاړی دا او رو ستاپاسی تپلی تپاسی هغه تپل گئی دا نه کې چې صحیح معنی ځکا ذکر کوم په زما دا څه و چې تپل وکون حسینی مشهور شیا ډیرا کې بې پېسی شیو نه ورسه اغه تپاسی تپلی وی روحل بیان هغه دروجن بېمان چې ټوله مل به کیسه واله نو او تیسونه کتاب یور کو نه غته تفسیر تپاسی هغه تفسیر سے داوند مل کاغه نو ارس خاطب اللیل لهوند زه سره څه پته نشه مردان کې دیر شو کال خبره ای په نکم سره نو نو یو سری تفسیر راړه ماته تفسیر می ناشنا راړه دې او اشتا دینا چاہ سرا او تب اے اخلی مائی نومی سر اے رائع سب گیاں مائی قیمت سور دیوئے اتیاں مائی پاتیاں خوئی مجریل کی گی سریاں او دمانکی مجریل کې کی دا مائی تب دا مائی دو جو دا تفسیر دیتے پاتیاں وائی مائی ما اے دا چیتے دا نچاہ سر او دا دا خط تفسیر دے مائی اور تا مائی تفسیر دیوئے او ما تہر دسورة نفس خیل PA نیسیر حیактерی مَّا اگر ان رواح خیل و جب لا مسجد تاوشم دوسر راکت tääک پر ۶و۶و پار کفر آئی ما تہر دسورة با نیسیر Свیل حیر صرف خیل ما تہر دسورت ننجا تاوشم زده خیلی خیلی شو و جنری ما کفر در آج تلیل کفر ما تہر دبرو سنگا دابات میارآسیر ماتی شارپولواریی ایع ایران کا حید گر گر داغه بیلوار نه دي چې سټک او عمر ورکرني سره بترکانې ترخدو ورکرني یو سره ځانته د قرآن مخاسر وایي ترجمه کوي هغه به د غاصب نه ګوري دستر کې بپټي کې سوال مخفي داور دې من کار دې دیو جنما دا کناسون تطات المخاسرین شای کېده مليان داله ماته داودیم تطات المخسین کې مې سې تین لیکره ابن شعبام لیکل لري خو دماغونه نه د لیکل لري یوه ما داوودی بدله کړي هغه د مفسر ترجمه ذکر کړی دا د تغفید نه دی خېلې چې د تفسیر کیسه دي سې تیم ذکر کړې دي هغه تفسیر مفسر نه دی خېلې ته ترجمه یو کې کله یو کې پیدا ووري کتابونه زما تفقات کې د مفسر ما ترجمه ذکر کړی اضافه بلیث یاد بتامل ممند ذکر کوم دا آزاد تفسیر به ذکر کوم دا دیم دا تیمو سریلو تفاصیل تاریخ لیکلره خدای نه لري لري چې په دغه می سره کی تفسیر څنګه د دینی کولی بدل شوه د دینی کې څنګه اصولو مې کولی بدل شوه نو دام لیکري چې پوره بنی سلای تفسیر صرف به روایته اپودمی کې تفسیر به فقہ شوه زګا فقہ شروع ا پدریم زالیکي رد زنه د کوشش وروړي د گرافیکي پیراشي فيه نواره زالیکي بد دي مدار نه ان مشه بل کړي نو سيتي انو داودي چا چې تفاصيل مېږي مې راوښه او زما کتاب کې داشته ما ته کتل دا سي و خدا سي نه مایا ما نو زما کتابه دي داونه کې بداعت کي شاتبي او مدخل کار کړره تفصیل سره وو سوري نه دي قائم یو اصول خو زما کتاب اصول سنت او ځان نور کې مې اصول ته په یوه زما دا چ کتاب نو لیکم چې راګه مسلم فقيه ما د قران د فام اصول ذکر دې مې چا ذکر کړی ما سم ته دروړلی کړو خلاصا چې ما ذکر کړی دا سي زه ول چې کوم چې دا مضمون ته لیکې چې دا شته چرته کتاب یو کنه نور ځا کې ګر دې کنه زما یې صدا ته نه لیکم نو هغه چې ضرورت ورته او خپل کو تو ژوند د کړي دا دل کې دي ملک قیمت او قدر نشي د خبرې یوغر کتاب ولا را ابا سې دا د لوی کې لوی کتاب دی تفسیر را دا غې غلطيني کې مان مورې چې دې تفسیر کې غلطي کم کم زاړه دی راځه کې دایو بری السلام مبارک سيو جرمې کړي د بشمار جرمې کړي دی جاکا زما بندیان ابراہیم و یساق ایعقوب خاندان احمد ادبا سیرت نیکان بندیان ادبا سیرت انا اخلصنا هم پی خالصت ان ذکرت دار اخلصنا هم گردولی امون دئی خالصین اخلصنا هم جہلنا هم خالصان زان دا پارا رہا من دئی خاص کرو زان دا نور من خاص کړو ځان لپاره اسالته ان افسناهم به خصلت خالصتين په خوې خاص سره موږ دایله دا خاص خوې دنه بوتور کړو نور لمن دی ورکه موږ خاص کړو دینو نور ا خالصه موصوف موصف لري به خصلت خالصتين موږ زولیو د خالصين په خاس کوي دای بے سببیا ده په سبب ده دی, دی چې دای له ما یو خاص کوم کار او اخلص نه په معنا د خاص نمرادی اوس به د پاره تاجت ته فعل شه ځکه فعل له متادی کیه ان اخلصنه خاص ساز کړو دای د سبب ده چې خوې ری صافو وی نه مړو صافر کړو صاف کوي نو کړو او ذکرن بدل خالصتن دی سمانه اغسه شو ذکرت خاص پیړي من دی لرا ځان لپاره او خو خاص اغسه شو ذکرت دار بدل لے یادول دا اخرت دار نمرات اخرت دای با اخرت یادو ترغیب خلکو له من خالص کرون دی ځان لرا چې خلکو له باه ترغیب د اخرت ورکو ذکرت دار دغه سمانه په سبب دی یادوره دی اخرت لرا او ترغیب دی خلکو لرا کله دې تلې به وکم یا مرا درا دغه نړۍ مونږه خاص کړو لرا د ذکردار په دې دنیا کې په سبب د بیانودو د ما کتابو د کې ذکر د قرآنی کتاب مونږ دې له خاص کړو چې د کتاب دنیا کې بزیه او بیان وکي او به معنا مونږ خاص کړو دې لرا په کوی خاص ذکردار چې صفت جواب به زی په اخرت کې اجر به په اخرت یعنی د دې په ځای به ښه تر اجر ورکوم او به تر مقام ورکوم اتاکید یاد کسمه یې ایسا ولر کې په ډولو ز دو به ترونه پګم بیا مو ذکر کړو دا وان دا پندو مشرکا شفانو اختیار نو محتاجو آزادانه کړو دا دال پند بیان مدرتا او که تولو ما تا منقادا محتاج اما تا قینا را بیتر مناب جنات آدم پرانسی پرتی دروازی مفتحتن لهم دروازی را جنت لی بای چه خوشوی ترلی پوری رسی دروازی را جنت بندی چه دو دا قینا رسی ندروازا شي کلاوشی اوڑی کی چه دروازا کلاوشی ندروازا سری مخوری ندروازی را جنت بندي. پرانے سے پتیزی درا دے، تاکیبہ کئی پدے کے، غاربہ پدے کے ارختم میں دے رے، اسکل، آدائی زغبہ قاسرات و پرن ماں مانی کردی دی گرنے، مائدال فضو بیارازی زباہ بیبانینکم، اطراف امزولی، امزولی سرے لو بی کئی، اوزا امزولی اوبر سر محبتی، آدائی بیانم داؤ، آدائی، جو د شوی دا تیسرا برزګان لا پمانا رفي او تعقید از مریدق دي نيشته دي له اخلاص ما انكم ينفذون هل کې تر شو ا دا خبرم دادا د پارن سرکه شو بتن مندل دي 10000 ز دړي کې یو له ځل د پار دي د تامبې او دادي وي دادي وي ما شو د پار دي زجر روزه کې ګرمي وبوي حاضر داری ادپارا سرکشو بطر مقام اگرسر جہنم دنبشی دیتا سبدا پر چوندا حاضر داری نودس اکی دی، او بس اکی دی، او بو وینی زوی دو زخون وینی زوی او نورا دا بنا پشاند دی جوڑا جوڑا حاضر دارنگی وی او بیلشی دائیو دلدار مقتحامن چرا پرندیدون کی د سر سنا اقتحام را پرندیدل لکه خلق په دوزی په اول پیوږي دا ني فرشته به پتا سره پړني کی نو به وي مشران دا کشران چې دل نه نو فرشته به وي هاذا فوج دا دل را پون چیتا سره موک حمون را پون کیږي تا سره تاسو مه جانم کې ادم سره شو نو را دو ځخان مشران به لا امرهم مين ندی ارکلی دیتا ترحیب پلندزائی ندی ارکلی دیتا دیبا مراشی دوزختا اگر دوزختی چی مشران پراتی نو آگئی برتوئی تاسم فشاری مکہ ہوئی تاسم دوزخت راہ لئی نو قالو او ایدہ کشران تا تابیدار بل انتم در دیر غسینہ بلکن تا سیئی ارامیان نا آن انتم مردے لا معره باند کوم فتاوی موږ خوشاله ني تاسو مو کې کړو دا موقام لرا وو دا موقام با جهنم د نار تعبیر کړه کلا پجانونی زمير د مذاکر راځي ک بلکې تاسو کې کړو دا جهنم ان سبب ځای او وي الله چا دا دا ان ته خیال کې د عذاب پور کې قدم مو کې کړ دې خير چای چه مونگو مراکولیون اللہ دیتا با عبر بات که او غوائی دیت سیدی مونگلارا چنوینمون سریل چه مونگو سمرل در شرعانونا یا اگر شرعانیش دیتا ہے چا مصرح بای بیانور او شرب اوار وقتی لکو سویت منکرین شرعان دی اگر شرعان ویل جهنم کنوینو اتاقاد نام سیتوینن نولومون دیت پتوکا یعوی وقتی دیت نستر که نغرمی نلگی کس چل دے نو نغی نیشتے انا دا بیان نیشتے آرے اگر تم جگڑا دو زخیانو کور کبھون جگڑا دا بیان نیشتے آرے او آیا زیرون کن پا یو خبره خبر لندکم انبیاء طول عجز دی نو یو کوم نیشتے مددگار بیدا اللانا نه او دے زورا او رب دا سبحانو ازمو کو پمین کې کے غالب بخن کے دا خبر دلوه روا دا مساله دا د مساله د توحید دا یو ډیر خبر ده دا مساله یو ډیر خبر ده اته سو تین مخواړو اوسن ته خل کو مخړو له توحید مساله یې موږه گزاره کړه او گزار دینت انبیا گزارې کړي او وای چې پښیو شیخ قلیتا خپل پټه تاسو د دې مسئله نه مخړو انشتای مالا رایلم پا جماعت بولان ظالم الغیب نیم چونکه دی پیغمبر منظل بیان شو نفید مغیب کئی کلا چی دی خبری کئی پا دی کئی دی برا جماعت پا تماتای نیشتای نتصی نگا مگر حشی دی ما آتا دی غبر بانی چی دی نظیر مبین دی رای کئی اغمشور حدیث ذکر کئی دی عبد الرحمن امن آئیش الخضرمی روایت راضی تیر میتی رأيت ربي في احسن صورت فقال لي يا محمد فيما ما الملائكه علام لا اريد قصه شگنه نمایه تاسو کو چې دبر جماعت خبرې پسی کوي نمایه الله نه پېږم او جاءه دغه به نه کته فایه حتا او جتواب بردا نه سجې گیا۔ فالنتم في سماوات و ما في الارض نو الله لاس زما پښينه کوي نمایه خپلولې نو زه پاره سر پا سر پوښم قال انتم اصحاب ما سماوات ودارا دا, دا یو حدیثه قال الترمذي سالت محمد بن اسماعيل البخاري هذا الحديث فقال ليس له الا حديث واحد ده عبد الرحمن بن عائش بل الحديثي سيدا الحديث وقد سرب المحجسون فيه كتاب اليلل كترمذي ذکر فيه دا عبد الرحمن بن عائش اخطله سرب ده قالوا اجماع مالك بن عامر حديث بيان من نیوک آگا پلم مصطرب دے دیم دا چہ دا حضیث بل سڑے نے ذکر کی دیم دا چہ عبد الرحمن امی آئش کلہ ذکر کی میس کے در صحابیہ او دو زان نه نے ذکر کی انہیں خطایا کی حضیث تو قرآن مقابلہ کسن کا پیش کہتا ہوں پتفاصیر کے خازن پاکے حضیث کلام خکڑے دے نور داس سے نا دیکھ پنجاب کے دوم نو یو کتاب کی راضی ان ابن عباس، عبد الرحمن صلی اللہ شعر ہے ان فران ان ابن عباس ان مالک ابن خامل عدا حدیث دے نو سوال را گئے کہ او دذیعی بان سنگ جرم کن عبد الرحمن ابن عائش بانجی خمون جرم کولا ابن عائش لیکن کہ ابن عباس را نو پدی سنگ نو زمامل گلی گلی شو مور دے، مائی پدی جرحش دا ابن عباس نے دا ابن عائش دے، او زمان مالگو دے، دا کو خطا ہو دا، فوکسوں کے تیراز ہی کی، چہتا دا ابن عباس نے مائی عائش سنگ جوڑے، مائی ابن عبی حاتم کتاب دے، علل الحدیث، او دا غیب باب الوزوج اللی اول کرا دی، سآلتو ابی، وابی ذرا عن حاضر الحدیث، مائی دا ابو اتم نا چا دې بغاړي مګره ده اب نظر امام فاضل سکي اغا بوزرا کي سره دي کسري طلاق وايته کي زمما قضه بتلاق کي کړ بوزرا ته اولاق حاجت سيادي نو طلاق کي شو غنا نو بوزرا وي نا کي لکه حاجت بوزرا ته يني زمما قضه بتلاق کي لکه يات دي بغاړي چا نور زله 3 دره چاغه ته نو ابن العلل الحديثي فومني جلد کې ذکر كې سال تو ابي وابو ذر ان حاضر حديث ماتن الله تاسو کو چې دا ابن عباس غراغېږي فقالا ليس واب ابن عباس بل هو ابن عائش وهذا من تغليت النصاح دا ابن عائش او کې خو او عائش نه حمزله عدکی نو سین عباس دا م امام زرعوی دی وللو حدیث ابن ابي حاتم کی ما لاور کی وسبینی وللو رازی سره په پازمانه کی ما تاغوی يرار کتاب وافسنره کی تا پین د کم سره سره مان سره وخلا مځاو یا نا خلم تا ما اسی کی دا واسطه ګور نه زمغه د کبري کاځ امبي کی अवस्थو ګنگوټو کراغل نه هغه زما پلا امیو مالا حقود یو مراحا غستیوا زوڑی کیون او نور منکر پانا نوات نو ما غدل با فیسو غستی تاو سموز پاچی شوئی دی نو تے گوری کتاب گوری کتاب میں غستی کتاب گوری نو کتاب اغستی زما زیان نور ایوب علیہ السلام حدیث ما زکر کرده نو ما تا رولی کی چنجی کو کیشیو او کتاب نو گوری بدبقن و اقل اے د بخاري تاريخ كبير لس جلد لپاره درې د علما کتلې بیا بیا دغه ما تر کتاب لسو مبسوط دير جلد لري او زم ما فارسه فيه با ختي باقي کتابونه ما کتلې ما فسړ کړې کړي صدا کتاب موږ ور دي کې غلطي ډيره ده او صاحب ګوري چا په له فن کې مایه مایه په قران نه دي سکي نه بل سره ديني ګوري سمون قاتل دا زهر دي که ار کتاب خیر توصف نه غول فری یو ځای وې نما خام ملي پسې ولای په کار د حدیث کې راځي ہے راځي دا غرض ابل ځای کوئی ناروا نه دا ملک ځاسو چې چا بس کالم راوغه سي دا هغه یو طالب کور ته تل نو پلو ته تاسو کوه به کې سدې وي رکان د پدري میوي او تا راځو سره وختم لګوي ختمم بابا زکه مورې بلې گاوندې ته یاله په دمو mulaash we sanga we kan ne kon rewe tor puskin raki atartu tor kalam pa aspin ga gad raki we alak kan ne kon rewe tor puskin raki atartu dafa mulaan di kan ne صنفل شخص حاکم خوختم در ملک او دو اقیوان ما تاید در مولیانو د کی معنی توبا ما در مولیانو علم کریم در بیزتی کن فانتا در ناس کن عالم خود در دی یا سند در مدرسی یا پا قرآن پایدار نا دیدی در قرآن وی سورته وی یا دیدی سند خوش ما سر سند دنم شده در در مدرسی وی در مدنی در در در در در د زدی صورت سمع صده زیوان تا تولنا سو زدی بیزتی کون قطعا بمن دستا ها چه مولیان نید یا پڑکی ترلی دی ازان تا مولیانو ای دا عالم خمیسان دا کنه قلوانا باؤ نظیم قوایا دا مسلح خبر دلوی دا بیان چه کم تیرش مامن راہن دا دا دلوی مسلح مسلح اتاسو دینا مقوارو انشتی مال راینا پا جماعت بلند چه سر باز کئی غی لو تاسو نداب مگر وای شي د માતા د نذیر مبین یاد کا چویلو رستا نوکه ذکر د مجرمینو شو او داری د شرم او د غید ملامتیا چې یو پهلوانه بارانټ وای نو اوس داری مشر بیا نه شي دا او سوسد شیطان دا ویلو رستا فرښتوتا زبردا كون کېم دیو بنده وختینا نو کله چې برابر کما په کوما پدی کې خل امر نو کین اید تتابیدار ساجیدین تابیدار فاو تاو نو پریو دې تتابیدار نو سیدو کړه فرشتو غوند ټولو مگر شیطان ځانم تبرګن او دې پهلم د الله کړه کفرو خدای ته پته او جنجام بیدای او الله ای پلیس سیسی را سوره اعراف کې داله فدرا غړو اماګن ترکیب نکړو سیسی من کتار را پنځې دې باندي او تا چې مې پیدا کړو په پلوګم ځان نه متورګن ايت بولن ام ام او شيطان ځقوان اندنه پیدا کړی مال دور په پیدا کړی تا وکټه روز د خوړت کې راځي فرعون م امناخال ام هاذا الذي هو مهين شیطان زلوین سیموي زلوین قالو يللا ز ترټلشه اپتا دنا تر قیامت دا استاس واه مشهور او شيطان الله ما ته انتظار و کی تر قیامت غیر جنت قیامت راکي وای الله ته داخل کو نه چې انتظار ور کړی شوی دی مستجاب دعاوته وایي مستجاب دعاوته مستجاب دعاوته شیطانوم دی دا څ کمال له مستجاب دعاوته انقیاق قران او سنت ته کمال دي مستجاب دعاو کمال نه دي قال و شیطان, تا قا شیطان قسم ییی تاپه د گمراه کوم مگر بندیان ستا او باندې چې طالب خالص وي دي ان عبادي ليس لك عالم سلطان بني سایل کی ترجو قالو یا الله بس حق او حق موږ هغه داده رښتینی خبر او اشتیاو هغه داده دګبکم جانم تا نه اسو چې تا پسی دین وون اوه پیغمبره نخوام تا تا نه پدې منې و انیم زه دا چې تکلیف رسونتا او استاد دین یسر دے. کانا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم قلنا الناس تکلفوا صحابه دې په تکلفو ابن مسعود ته پیدل شاگردان را پاسې ده روزي کې اوته ابن مسعود قدرت او د قومو عني فانا ذلته للطابعي وفتنۃ للمتبوع خدری ګی استاد استل استاد ذلته خلک وې چای نو کران دی وفتنۃ للمتبوع از امان ده پارکانده شیطان بیچه سورلوی ساره السلام علیکم درم کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیه سلم قلنه ناستا کرده فانده نا ایف بیتر کرده فانده داوی که یو فوی نه نده دا صورت نده دا قرآن مگر پند مخلوقات اپو با شیطاسو خبر داده پس زمانی پس جاند تاسو قرآن دنک و الله اللہ با تاس پوکی